Не Алубка 1966. Чи за абеткою, чи за роками, Однаково в цій книжці Алубка йде другою. Якщо за роками, то перед нею тільки Ужгород. А Лубка римується з Голубка, а також, трохи не так повнозвуко, з Любка і Шлюбка. Останнє непогано поєднується з Морем, навіть і Чорним. Мій батько, знаний жартівник, якось відшукав ще одну риму – Залубка. При цьому він голосно тішився своїй знахідці – Думаючи, ніби я замалий, щоб розуміти, в чому там гумор. Пограймо в таку гру, казав він. Я називаю місто, а ти додаєш на початок з, я кивав головою на згоду. Алушта, казав батько. Залушта, відповідав я. «Алубка», – вичікувально мружився він. «Залубка», – відповідав я, і батько заходився реготом. Діялося це, зрозуміла річ, на пляжах Криму. Смію припускати, що батькові на них бувало нудно, і він шукав собі розваг. Але то все інший час, початок сімдесятих. До Алубки ж я вперше потрапив на півжиття раніше. Звідки я знаю, що саме в 1966-му? Тому що того дня на підступах до палацу графа Воронцова знімали костюмоване кіно зі щемкою назвою «Поема двох сердець». Я щойно віднайшов у доїдках кіностудія «Узбекфільм» 1966 рік, режисер Каміл Ярматов. Чи не забагато всього навалилося на мене того дня? По-перше, двогодинна подорож катером з Гурзуфа, «Південний берег», «Усі його скелі», «Ластівчині гнізда», «Гірські пасма», «Айпетрі». По-друге, той шлях від причалу до західної брами палацу і вся та суміш Англії з Альгамброю, Буккінгему з Мавританією, Вальтера Скотта з Гарун аль Рашидом. По-третє, кам'яні леви обабіч парадних сходів, особливо той, що спав. «Не буди в ньому звіра». Пожартував би мій батько, якби того року міг бути з нами. По-четверте, тітка-екскурсовод серйозно заявила, що немає Бога, крім Аллаха, а по-п'яте там знімали кіно. Поема «Двох сердець». Орієнтальна мелодрама в казковому антуражі. Побачивши якось портрет шахської танцівниці Мадіни Бану, співак Мурад Алі – закохується у красуню і вирушає на її пошуки. Герой опиняється в палаці Шаха і невдовзі переконується у взаємності своїх почуттів. Але Шахові стає про все відомо. Розгніваний можновладець пропонує співакові вибір – відмова від коханої чи привселюдне спалення обох. Вірні своєму коханню Мадіна Бану і Мурад Алі – обирають смерть у вогні. Пам'ятаю, що потім у Франику ми ходили до кінотеатру «Космос», де все це показували. Мама, здається, плакала. Так ніби то був індійський фільм, а не узбецький. Того дня в Алупці нам на кожному кроці траплялися всілякі персонажі в барвистих тюрбанах, шальварах і халатах актори першого плану, другого, третього, масових сцен. Вони так існовигали у всіх коридорах, подвір'ях, перед парадною брамою, на сходах. Цілими групами обсідали фонтани, квітники і павільйони з пивом-водами. Усе нагадувало морально здеградований Багдадський базар, часів халіфату. Танцівниці не пригадую, зате точно пригадую шаха, що грав у шахи з Мурадом Алі, заповнюючи паузу. Один з акторів, товстий і поважний, якийсь вельможа і, мабуть, за сценарієм великий негідник, Аббас Бакіров, Баба Аннанов, Закір Мухамеджанов, Похвалявся перед мамою своїми прикрасами. Пам'ятаю діамант у його чолмі і перстень з рубіном на лискучому пальці. Пам'ятаю, що навіть я, шестирічний, не вірив йому, ніби вони справжні. Нікого з нас вони в тому фільмі так і не показали».